Det här är andra delen av aftonkastens poddavsnitt House Warning at Morat. Om ni har missat första avsnittet så backar ni bara ett steg på iTunes eller om ni är på hemsidan. Nu följer den rafflande upplösningen. Daburito, Jag ska inte bli långrandig. Jo, det ska jag. Jag kommer i bli långrandig, ni vet inte det. Vi jag ska, jag, jag, ska jag ska inte fastna vid det här med för mycket. Men jag måste ändå ta upp detta. I samhällstjänstens tjänst. Som vi ändå på någonstans... någonstans. Tjänst, Där har du tjänst. haft. Ja. Istället för har också till men bra, så du kan ju inte bryta bort alla ord? Jo, k också. Kär ska vara med här nya symbolen. men s efter... nu tar du för långt. Nej, nu alla. är du för radikal. nu men säger alla. Absolut jämställdhet, men man behöver inte gå för långt. Och inte för fort. Men du menar att de kommer fortfarande uttalat olika, men det stavas likadant alltid. Ja, precis. Så det skulle komma alla bara Man skulle dock kunna tala om att vi inte behöver egentligen ha bokstäver, utan det står här prickar och så får man uttala lite som efterfilling. När man bara summerar. Du vill ha en sån här där det finns typ nio tecken som ens jag du vill verkligen höra ditt demograf som <laughs> ja, Alltså, det är väldigt begränsat där. Man, man får gissa det väldigt mycket. Man, man skriver så här. Ja, men, sen <laughs> det gäller det är det? texten text. Även i samtal så här. Hopp imorgon. Fyra. Att. Och så får man liksom fill in the blanks där, mellan vad jag menar det. Perfekt, För det tar tid, vi kan inte mm. på så här, snacka med varandra. Det är var mycket arbetstillfällen vi skulle skapa. <gör> ta tolkar, folk sitter runt och sitter och bara, ja, men vad menar långt, han? Hur långt, hur långt du skulle inte ta och dela ut ett brev? Gissa sig fram till vad det brevet ska vara någonstans. Ja det skulle mm. vara, det skulle vara ska ta skit dag. långt, ja det skulle vara svårt. Jag har svårt att föreställa mig. Men jag skulle bli seriös för ett ja, ögonblick precis. faktiskt. Ah. Jag ska bli allvarlig och prata om den här Youtube-videon som mm. har spridits på nätet de senaste dagarna på kvinnan som blir våldförd på. Det eh. finns två olika alternativ för vad du ska ta upp här nu. Om man inte vet vad du ska säga så kan det alltingen vara tårtan eller västtrafik. Ah, jag skiter i tårtan. Jag ah. helt otrolig samt tårtan. Jag tycker det är ganska löjligt det här med tårtan. Vad fanns ska man göra? Det, man äter, liksom. ja, jag tycker jag också. det hade jag också gjort. Jag tror att man är beredd att hålla med. Ja, jag tycker, tycker vi gå vidare. Det här är mycket, mycket mer intressant. För det här är ett rejält problem. Det här är alltså en film på en kvinna som befinner sig på en spårvagn i Göteborg. Och blir i mitten i filmen. Vi kommer in då i en situation där berättekontrollanten har stannat henne. Och menar att hon inte har giltig biljett huruvida hennes biljett är eller inte det skit jag fullständigt i. det är inte intressant i, i, i diskussionen, det är en annan diskussion som man i och för sig kan ha det man ser här är hur de här biljettkontrollanterna med våld håller fast och liksom frihetsberövar den här kvinnan som, och att se den här filmen är som att se ett trängt djur i panik och i ett sånt underläge och tjänstemän anställda hos ett statligt men likväl ett kommersiellt företag använder ja, våld yes, på henne. Ja, vad heter. Va? Pratar de om? Nej, <laughs> men tror Ja, yes, okej, okay, okay. <laughs> <laughs> Jag tänker med, som äger alla stationerna. Som alltså, jag, om. jag vet inte om det är... Alltså, det är ju i alla fall på gång att... Eh, det har en koppling till Israel det låter konspiratoriskt där men, men att de som sköter kontrolantgrejen Ska det utbildas där med det? Nej, att de har köpt alltså, ett de som finns där också är här alltså jag tror inte att jag har infört här men, men det var en diskussion för ett par månader sedan som florerar alltså, alltså helt öppet, inget sådär. Det är ja, alltså, det skulle inte förvåna mig ifall Mossad hade utbildat de här för att deras metoder är ju därefter. Det jag vill säga är att det här är en fruktansvärt syn och ett fruktansvärt övergrepp som måste kommas till botten med. Det vi ser här är tjänstemän anställda På ett kommersiellt företag Som använder våld mot en enskild individ För att skrama ut pengar Ur den här personen Det är vedervärdigt Det ska inte få förekomma Och huruvida hon är skyldig eller inte till det här Att fuskåket är inte det i alla fall de var helt eh, hade en helt egen skriven berätt man gjort hemma. Ingenting hon gjorde berättigar den här behandlingen. Det ska inte få förekomma. Och då menar då att det här envarsgripandet som de som de gör, alltså det som ger rätten till enskilda människor civila att gripa folk. Mm. Eh, den som de visar sig också vara i sin rätt i. Den den, den den gäller måste ändras för att våld på det här sättet ska inte få utövas av några andra än polisen. Alltså de, de slog henne ju inte. Hon blev frihetsberövad. Mm. Mm. Hon, hon, det var i det. Var det. Hon, huruvida våldet mm. utsätts. De, de, de använde fysiskt våld. Och det, och det är ju en definition. Det är inte så att de slår. Nej, de höll en ungefär. De höll fast sån, så. Och gjorde, de gjorde henne illa, ja. fysiskt illa. Det räcker. Det spelar ja, det... längre roll. Den inte men, jag tyck, så mycket värde om de sparkar med, henne. Med så här, om, jag hade varit så här, om jag hade varit chef på Västtrafik. Då hade man ju mest varit orolig för. Vad ska folk tycka om oss? Men ja. det är ändå ganska viktigt. Det är gott, känns det. Ja, precis. Ja, det, är, det är ju viktigt hur den här tjejen mår så också, också. Men jag tror att det har ändå var så här: men shit, vad ska Det här är ju inte bra. Liksom. Man måste ju ändå våda sitt, sitt varumärke. För det är ju de inte så jättebra på. Så jag tänker så här: även om de har rätt att göra detta, så måste det finnas en liksom. En, man måste ju planterat in i sin personal att ah, men ni, ni ska kontrollera att folk har biljett det är liksom ett obehagligt det är en svår grej att göra med dem som alltså ingen kommer någonsin tycka om dem eller ingen kommer jag älskar kontonanterna men jag tror ändå att det går att verkligen så här, ha, en, ha en vad säger man en, en, en, liksom en uppfattning och idé, om, och idé om hur man vill att folk ska uppfatta dem de måste ändå göra det här jobbet och då när man lite så här, vad har de sagt var har de fått det här ifrån att de ska göra så här? Ja, det är ju det som är problemet. Att fick har ju uppenbarligen gett dem instruktioner att bete sig just på detta sättet. Det, det, folk, det, det är ju det. Ja. det är det här som jag tror är en äh, kärnfrågan. För att när man tittar på dem. Äh, jag tycker man kan läsa in i deras beteende att de känner sig... Tycker att det är obehagligt själva mm -hmm. på ett sätt. De är, äh, men de är också extremt medvetna om att det vi gör är rätt. Ja. Äh, så, att, så att man känner ju... Och jag är helt på din linje här, Jens. Att det är, det är ett strukturellt problem. Mm. Det är någonting högre än... Det, alltså det risken hade ju kunnat vara att det trafik här. Vi har tagit tag i det här nu, sparkat de här eh, riktiga sviden. Okay. Det, det skulle vara typ det värsta de kunde göra på ett sätt. Ja, för att jag tycker inte att det de gör de verkar ju följa sina regler. Mm. Ja precis. Mm. Så tycker man ju. Och då är det ju reglerna som det är fel på. Det, det felet är på alla plan. De gör fel som driver ja, alltså. Dem. De borde inse orumligheten i detta. Det Västrafik så... gör fel som allt och som, som, som upprätthåller det här som instruerar att gör detta. Och lagen är felaktigt konstruerad ifall den ger dem rätt att göra detta. För det här ska inte få hända. Och envarsgripande är viktigt. Som lag är det jätteviktigt att vi som, som samhälle tar ansvar för att just skydda våra medborgare. För det lagen existerar just för att förhindra våld. Att när du ser misshandel eller liknande på så ska du kunna ingripa och skydda personer. Men inte av biljettkontrollanter inte som själva bedömer att de har sett ett brott. Ja, det är så här, Lagen säger så här, den som har begått ett brott med fängelsestraff i straffskalan bara där. Hur vet man det? Vem kan göra den bedömningen? Det är ju en juridisk mm. fråga huruvida någon har begått ett brott eller inte som inte ska lämnas ut till... Eh, till folk på gatan och, och vad drar man då gränsen jag menar då på att den här lagen måste begränsas till att våldsbrott kan man hindra med våld annars så ska våld av civila människor uteslutas i all utsträckning okay. Och då, och då är det så, men hur ska Västafi kunna få sina biljetter då ifall de vill gå? Ja, då få... får de inte det. Det är ett litet pris att betala för rättssäkerhet ja, det... och människors... Ja men det känns ju såhär, om man jämför det med radiotjänst då, så har ju de en helt annan approach som är så här roliga reklamfilmer om att man, någon knackar på dörren och så får man en låt för att de sjunger körstycken, Ni vet det. Ja. Och tack för att du betalar en till avgift vift så här. Men är helt annars här, en helt annan ingång i det att man, man, man vill ju betala. Det är ju tydligen 10% som inte betalar sin trevla licens Men man vill ju betala för man gillar ju dem liksom. Jag tror att de skulle jobba på det mycket mer. Att man säga, liksom, oh det kommer ju blivit. Kom till en annan till en vän nu tjena. Till här mm. tunga stor, ja, men, jag skulle oh, ha. eller jag vet eller jag, jag köper så här. Istället för det här att, de här att man typ hatar de här människorna. Man kommer ja. någonstans med det. Att man tycker att de är, de är bara fiender. Jag måste också säga så här. När man kollar på det här klippet så ser man att de är fyra kontrollanter, tror jag. Mm. Och då blir de också så här, de blir någon slags enhet. Och jag tror säkert att det var någon där som kanske kände så här att ah, det här var lite jobbigt och gick lite för långt och kanske ville bryta sig ur det och kanske, ja, men vi skiter i det, vi går nu liksom. Men hur gör man det där ja, då? För då sviker man ju sina de andra tre, alltså det, är ju, det blir ju en så här jättekomplicerad liksom, social de kan ju inte backa heller mm. Nej, det, är, det är så, så psykologiskt problem mm. Mm. så jag tycker så här den här lagen är absolut. Vad för är. problemet blir ju också att ifall jag då hade varit där på vagnen mm. Mm. så hade jag kunnat göra en, lagen ger mig rätt att göra en bedömning en, en juridisk bedömning att det jag ser är inte en person som är ett envarsgripande utan jag ser en misshandel och har i min tur har rätt att envarsgripa dem och då de, en tredje person kan <laughs> ja, se liksom. mig och anser detta som ett brott och griper mig. Och så går det så. Alla, det och det jag. vi gör då är ju att skapa ett samhälle där den som har tolkningsföreterheter inom lagen är den som har liksom det sitter störst våldsam kraft. Ja, och det är ju det, det vi absolut inte vill. Dåligt. Våld ska utövas en grupp mm. och det är polisen så lite som möjligt men vi ger dem rätten till det för att upprätthålla de lagar vi har kommit överens om. Mm. Inte jävla biljettkontrollanter. Nej. Alltså, det är den ena ingången i... Jävlar vad förbannad det blir! Ja, alltså. ja, han är så röd alltså! Han har aldrig sett den så här... Den <skratt> den, jag jag har inte brytt mig om någonting så här mycket så jag vet inte varför jag... Mikrofonen <skratt> ja, <man> bara blinkar <skratt> rätt nu för att vi toppar i taket. Ja, visst. Ja, men nej, jag, jag skulle vilja säga att, ja. att det är den ena ingången i den här lagdiskorden. Den andra... alltså man skulle kunna säga, vad fan har vi biljettkontrollerat för? Ja, ja, man skulle kunna ha en gratis ja. kollektivtrafik. Det är en annan diskussion. Ja, ja, visst. Men, Men det är Amerika också och... rätt ja, så viktigt. Ja, för att jag tror att det kostar rätt så mycket med de bliet Jag tror att eh, det finns också många vinster med, alltså, i Stockholm har man valt en annan väg och på uteborg är också med, med istället vägtullar för att få ner bitrafik in i stan. Men gratis trafik kollektivtrafik tror jag definitivt hade dragit ner biltrafiken in i stan. Och överhuvudtaget hade man kunnat bygga ut den. Och då slipper man ju våldet på spårvarna också. Med biljettkontrollanten. Ja men verkligen skulle man kunna göra Har man kunnat ta tågvärdar istället eller något annat trevligt som bara såg till att... Folk hade det bra. Istället för kontrollanten så är så här har du det bra? Är det något du vill prata om? Underbart skulle och det vara, Vill ha en kokosboll? Ja, men gud vad trevligt. Ja. Det skulle någon skulle ni... spelar lite kanske. Skulle generera. Ja, inte och gitarr då, inte, inte, kille gitarr. inte kille med Det är, det med är det. redan ett problem här. Ja. Det är redan svårt. Men någon, en, en kvinna som spelar harpa. Ja. Man kan säga slutligen att, apropå det, ifall ni håller med om att det här är problematiskt och måste göra någonting åt, så kan man gå in på namninsamling.se och söka på reglera lagen om enbart gripande. Det är faktiskt så att Jens, jag vill säga det. Jag är lite stolt och ska jag säga. Lite förvånad. Mm. För att eh, du är en handlingskraftig människa. Verkligen. Du är en tänkande människa. Men eh, jag tänkte inte innan att det var du som hade... Jag såg det här på Facebook eh, som Jens gjorde reklam för nyss. Eh... Reklam. Reklam. Ja. <laughs> Kom och se! Jag jag tjänar tjänar en, krona, en, en krona per, eh, per samling. Åkortat till mig och mina ölingköp. Men, eh, nej men jag har varit lite förvånad att det var du. Och du som hade skrivit den i... då, ja. ja. Ja, jag, ja jag blev för stolt. Bra, ja. Ja, tack. Jag är själv förvånad över att det här slog mm. an så mycket hos mig mm. som du verkligen gjorde. Men jag har känt en kämparglöd och ett uppriktig vilja att förändra som jag inte har gjort någon gång i mitt liv. Du kanske nästan. kommer få mig i debatt. Skulle du tacka ja? jag, jag skulle tacka dig till det. det jag debatt. sitter inte på så otroligt mycket uh, sakkunnighet kring detta, men jag tycker att, jag, att det, det är en... Uh, moralisk fråga i syvende och sist. Mm. Eh, om att våld på det här sättet ska inte få förekomma. Och om eh, vi får det så är det fel. Nu kommer jag på vad det står här. Nej, Nej, det är mina ben. Ja, ja, håriga ben. I första programmet av Aftoncasten så berättade ju Frida att hon skulle sluta raka benen. Det har hon gjort. Och också under armarna. Hela och, kroppen, men du ska bara få förlösa fint. <laughs> nu klippa håret hår på huvudet ja, Hon lite. har inte slutat klippa håret på huvudet Det gör hon vansinnigt ofta kan jag säga Det är lite äh, att du det där är väldigt noga ja. med det ja, men Jag är ju korthårig, det måste man veta ja, ja. blir så ja, bollig Och så är det, det. något det. på <laughs> Improvverket Ni kan gå in på improvverket.se Både mm. Frida och Tobbe som, som äger och driver Improvverket De klipper sig ja. dagarna ända Kan man säga ja. Faktiskt. På Tobbe huvudet. klipper sig mer En gång när jag åkte för Nu går jag hem jag har just och jobbat så här. ja okej men jag sitter kvar en stund så här. Och sen som jag också förbi med spårvagnen så såg jag honom satt på en salong med en sån här skinker, så bara... Han syns också på håll, det är roligt med Tobbe. Men jag vill höra Frida hur, hur det går, har du fått några ja. reaktioner, är det några tankar ja. kring det här? Det är väldigt mycket tankar kring det här, jag kan säga att det är väldigt svårt, det är faktiskt det. Jag känner hela tiden att jag är rädd för att folk ska tycka att jag är äcklig. Tycker du själv att du är äcklig? Nej, det men tycker jag inte. Men du ser dem det, menar du? Nej, nej. Ja, det är precis. Jag, jag, så här, jag åkte tåg till Stockholm häromdagen. Och så satt jag med ena benet över det andra så här. Och så hade jag liksom och då byxorna upp lite så, här, så hade jag glipa mellan byxorna och strumporna att Jag måste då, titta här, lite. då ska Jens få se. Mm. Ja, det är hårigt, ja. det är... ja, hårigt, ja, ska jag säga. Hårigt. Jag kan inte utveckla det, det närmare. Hårigt. Hårigt. Nej, men, och då, och då blev jag, så, så kände jag att jag snabbt drog ner byxorna så här för att liksom, skylla skyla mig, skyla mig som kvinna, mm. mitt äckliga hår då. Och då, då, det, är som jag bara, det är det här som experimentet går ut på, vad händer om jag inte rakar mig då och då är det bara sånt som händer. Jag, gillar, jag tänker jättemycket på i sommar då när jag ska vara på reliäran och jag ska stå med mina håriga ben och någon kommer tycka att jag är äcklig. Det är liksom det här som jag kommer fram till, att, för det är inte jag som tycker att jag är äcklig. Då så här, men vem har hittat på att det är äckligt med hår på, på en kvinna? Svår fråga. Det, helt... det har utvecklats, ja. det har vuxit fram på något sätt. Ja, precis. Men det är en ganska ny företeelse. Vi har ju redan pratat om det här. Vi jag har inte men... ta upp det här igen. Vi Nej, jag, visa, det, kan det, det, här. Man kan mm. prata om ändå att för 300 år sedan så, så, så, så rakar det ut benen eller under armar. Eller, eller, nu gör man ju något annat antagligen. Ja, men precis. Ja, men det är så tydligt att man, det är ju vi alltid, man har ju alltid gjort grejer i kulturen. Mm. Jag kan något mig säga så här, mm. Mm. som motvikt mm. att... Jag tycker inte att det är konstigt att, att, det, är, att det finns en, en skönhetsideal om att kvinnor ska raka sina ben. För det har det alltid gjort sedan vi var i grottorna. Bara att de har varit olika varje, mm, saker. Det har varit det att det man ska ha stora det öron. Eller, mm. det är, jag står upp jätteöppna dörrar här nu. Men mm. jag är intresserad av hur, hur det just går. Hur känns det i övrigt? Är det bekvämt för dig till exempel? Märker du skillnad i ditt liv så här? Med att ha uh, hår eller annat? Nej. Ja, det är ju bara armhålorna och... Ja. Nej, men det är mer att jag själv har noterat Att jag tänker att det är så här: uh. är inte så att det kliar klia eller att det nej, så här... nej. Att jag borde ta bort det, det, är det hela tiden. Luktar här, är... du sämre? Nej, gör det. Nej, det tror jag inte. Jag, jag luktar... Finns ju ja. arm... snack om det, att ja, hår vet. drar till sig svett Det och där är bara snack, liksom. Uh. Oh, yeah, well. Det är klart att en svettdroppe i luften luktar ju mindre än en svettdroppe på en... <laughs> på Som en hänger huddel. i luften. <laughs> ja, men... Men svett luktar ju äckligt efter när det börjar liksom bli bakteriehärdad av det. Så att det handlar ju mer om hur ofta man duschar och inte hur mycket hår man har. Men behöver inte lukta äckligt. Män har ju ofta... Fast det gör de ju. Män luktar ju äckligt också. Ja, men kanske inte alla. Du är upp Jag vet. Du, du är ju hårig. Är, ja, jag är, fast jag är, måste ju du säga att jag är hårig. Fast förhållandevis lite hårig. Jag har ju bland annat, nu kommer det, jag har ju väldigt mycket hår på ryggen som mm. de flesta i min närhet vet. Jag drog det kopplat till strået i genetiska lotteriet när jag fick det för varken min pappa, min bror eller min morfar eller farfar eller någon Men din mamma har hår på ryggen alltså ja, Nej det har men... de ju inte men för inga av mina sidor har de manliga mina manliga släktingar hår på ryggen men jag har ganska mycket hår på ryggen ja. och detta är någonting som jag rakar Jaha. eller jag rakar ju inte, min kära flickvän Lisa gör ju det åt mig Hyvel nu. då alltså? Men, hyvel trimmer först Det kan vara alltså, flera centimeter En gräsmatta liksom Ja, ja visst Framförallt uppe på ryggen nacken där är det väldigt mycket. Så att det har ju varit många människor som har fått göra det under åren. Sven Boreng gjorde det under många år. Johannes Stenmark gjorde det en gång när jag flydde till Malmö. Och det har kommit ett nytt sammanhang. Jag tycker att vi ska... Det är synd på ett sätt att du är tillsammans med Lisa. Bara på ett sätt hon nu sköter detta. Det vore kul att få följa vilka som får, jo, gjorde detta. Alltså nu i livet så är det inte så svårt när jag har så många härliga vänner. Men när jag kommer till ett nytt sammanhang, till exempel när jag började skolan i Malmö och inte kände någon i princip så var det första dagen sökte vem är? jag så här, vem är, kan vara min nya horrorlattare på ryggen? Vem är till storsint och, och, och för att så, ta på sig detta? Jag får nog väl inte välja fel person. Nej precis. Det kan ju vara så här någon tycker att det är jätteorbarligt. Men som tur är har jag hittat de flesta tycker att det är jättekul. Vet hur vet du det? Är. De, eller, inte flesta. Många har tyckt att, att de... Men de, är de, de, är de bakom dig liksom. Jo men det är många som när tar upp det är bara, gud jag vet ju hur jag gör det. Jag gör det. Mm. det finns ju många som njuter av det där. Till exempel, ah. Många kvinnor har ju till exempel en tendens att älska att klämma andras finnar. Att ah, sitta och dra och peta och mm. gå igång på det. Man ser ju frenesin i deras ah, ögon just. när de håller på liksom. Är inte det bara en påklista för att man egentligen vill klämma sig egna? Jo, det jag kanske. kan känna det med mina egna att, gud, jag har inte så mycket finnar och inte, inte särskilt många så här bra finnar men ibland, det har hänt två gånger i mitt liv, att på ryggen så dyker upp någon slags mellanting mellan finne och pormask. Ja, oh, det här är vidrigt, till och med för radio så det, man ser det inte. Det är som med. en liten, liten, jag ska säga, som en klappnål. Mm. Typ så. Svart eller grå mm. eller... Ja, eh, någon slags... Aspetsi, liksom. Ja. Mm. Mm. Eh, och då vill jag ändå säga att jag ändå sköt min yttre hygien. Men jag går inte in i varje pool. <laughs> Vad ska jag göra? Det är liksom. inre hygien däremot. Den, är, den, är jag tror, den, den har inte synts innan. Den har bara klivit på ställen och så känner att ah, men här kan man liksom lite trycka lite. bara pop. <laughs> Och det är som att jag... Faktisk, det här är sant. Det här är, det är det lite sjukt. som en jackpot. Men det här är sjukt. På riktigt. Ett par gånger per dag så kollar jag på ryggen för att jag ska hitta en sån. Ja, för det är härligt. Och det finns inte. Jag har hänt två gånger, två gånger i mitt tid. Jag är ju 30. Så att liksom chansen att jag ska hitta en sån igen... Den är extremt liten. Det är som en solförmörk. Nu, nu ska vi gå ta till håren. Men det är väl inte så mycket mer att säga om det kanske. Jag är bara apropå för att lägga liksom en jämnvikt i det hela. Så att jag är ju betydligt hårigare än Frida är. Ja, för att precis. samhället tillåter ju det. Men jag är också väldigt noga med min behåring. Mm. Så liksom, Jag rakar ryggen. Jag rakar även mina armhåror Inte med huvud men den är kort. Mm. Och eh, även andra behåringspunkter. Mm. Är jag Är noga med att hålla dem väldigt i schack. Ja. För att jag tycker att det är inte mer rätt. Nej, nej men det, och det kan man göra. Och det, det är ju inget konstigt. Och, och där, finns ju, där har ju vi valet. Men med den här hårdebatten så är det väldigt intressant att ja, en kvinna Maha. har inte valet. Nej, nej, det är precis. Och jag uppfattar... Nu sätter jag verkligen ord i din ja, mun. Nu tänker jag pröva göra det ja, en stund. Det. Jag uppfattar det som att det du gör är att försöka med trevande steg Ta tillbaka den här rätten att du ska få göra som du vill. Ja, jag försöker då, reveal the goddess in me. Jaha. Är det ett uttryck om? Ja, men den är vi sett. Reklam för man ska köpa mm. ja, men ja. Det är hon, där. Lopez, där. Reveal godinnan i dig. Det är det jag Just. försöker göra. Men jag tycker att det är stort att du ändå liksom på något sätt mot din egna intuitiva vilja gör mm, detta mm. för att du beskriver att du själv och du mår dåligt mm, över att ja, du är gör och då tycker att du själv är äcklig ibland men, i vissa sammaning. Ja precis alltså det är att du eller egentligen att du felar med som ne, sagt ne, nej, men, att, att det, men, det kan mm, vara obehagligt mm, att se detta hår. Som men jag är ganska fint tycker jag så inte. det inte Men det är inte jag tycker det är äckligt på något sätt. Nej men det är det som det är det som är frågan jag tycker kanske att det är äckligt, men då är ju så här men vem, vem har bestämt att jag, ska, att jag tycker det? Ja. För jag men kräks det är äckligt, liksom? Och det, det är väl äckligt att ha för att vi inte ska gå dit och kanske... Det kanske, kanske kan vara biologiskt inom och med. Ja. Till dit vi kräks kan bli smittad. Mm. Ja, men men det här året är så här, men... Ja, det är jag... extremt tydligt att det är en eh, socialt och kulturellt ja, betingad eh, åsikt, helt enkelt. Precis som, det är nästan ännu tydligare. Ja, men du led på medeltiden och gått omkring den med en pung så hade ju folk liksom skrattat. Han <skratt> ja, hade tyckt att du var helt, jag har helt, väldigt helt... svårt. <skratt> ja men jag hade varit sådär. <skratt> ja men du <skratt> hade ju varit... <skratt> ja. Hade någon gjort en podcast då så ja. hade du pratat om dig. Han är sjuk. Du hade varit den ja. tiden Sonny löv. Ja. <skratt> du känner till. Ja, du känner... Sonny löv. det kan du söka på på Youtube. Snälla gör det. Jag lovar att det är värt det. Om ni är coacher... Med en twist. Om, inte nu men nästa gång. Ja. Någon. Nästa Någon. vecka ska vi prata om coaching. Det är mitt favoritämne. Coacher, feminism och klass. Mm. Det är ju det jag har Du glömde över dagen. Den efter den när jag Du skönde en äpple gång. Fernand Det roligt. Jens är inte här nu. Så nu har Jens gått på toaletten. Uh, vad ska man säga om Jens? Ja, vad ska man säga, Jens är. Jens är eh, befriad från skam. Ja. Han har säkert känt skam. Men det känns som att Jens väldigt sällan känner skam. Ja. Och det är så underbart. Det är det jag menar med att man vill att Dori ska bli som Jens. Ja, precis. Mm. Inte, hon, hon får bli som hon vill. Men vad skönt det vore om hon inte skämdes med saker och ting. Ja. För det, det är ju kring att skäms jävligt ja, mycket. Aldrig, in, gud, jag känner, jag, ja, precis. Det är så bra. Gud, hur mycket har man inte skämt sig i sina dagar? Hur mycket skam har man inte känt? Jag vill inte känna det. Det är så tråkigt. Jag börjar känna att jag blir bättre på att inte känna skam. Ja, jag blir lite bättre, men fortfarande sitter fortfarande djupt, djupt inne i mig. Jag, jag min, bara vänta på att Min känsla, upp, liksom. som jag alltid går där på, lite, det är ett dåligt samvete. Åt olika håll. Ja. Det kanske han skulle börja känna kanske mer då, Jens, Tror du det? Nej, jag vet inte. Nej, jag tycker man inte det. är en dålig känsla jag har. Vi har ja, jag pratat vi om dig. Det. Fattar ni med mig? Nja, vi har gjort det lite nu. Oj, Det gick över till mig ganska snabbt. Du får höra det när du sitter och mixar det. Åh, oh, trevligt! Mm. Mm. Jag är så svettig! Jag vet inte varför. Gud, är du får så raka i mer. Jag har en timme. Mm. <coughs> jag det kanske i håret. Men jag sitter och svettas. Jag, jag var full igår. Ja. Det kan vara det att jag är bakfull och eldat igång mig hela dagen med skrivit den här öppna brevet till justitieministern och, och sitter här nu och pratar om det och så... Oh. Så är det och... Ja, det är mycket som händer. Jag har tips ja. till TV4. Det kan ju hända att någon på, som jobbar på TV4 lyssnar här. Osamligt, men möjligt. Ja, vet aldrig. Det många som jobbar där. Jag har ju twittrat med Niklas Ström. Om de här coacherna för övrigt, kort, han var inne och tittade på min hemsida och skrattade åt Sonny löv. Han är ju gift med Jenny strömstätt heter hon ju nu för tiden. Ja, varför det? Här har vi ett Varför hon det? men vänta nu. Nej, det här vill jag diskutera. Varför heter hon det? hon tar hans namn? Ja, varför gör man det? Ja, det är ju gammal tradition. Vad är det för en gammal tradition? Jag vet ju folk som tar... Tjejens namn? Ja men det var ju att man tar killen så ja, men det börjar, är faktiskt det men vi börjar ju, uh, gå vi går, där börjar vi verkligen lyckas upp. Mm, mm, det vi, vi, där är vi på mot rätt väg Ja, det var några, det är handen. många som säger före detta på Facebook så ja så jag är irriterad faktiskt jag är född jag heter Frida Frida Sundström att jag, jag säger ofta bara Frida när jag hälsar. jag säger inte Frida Sundström men nu har jag väldigt stark identitet att jag alltid heter Frida Sundström sen jag föddes och så ska jag heta något annat. Måste vara väldigt svårt att byta namn så. Men ja, men eller hur? Ah, jag, jag, vill aldrig, jag tänker ju aldrig gifta mig så att det här kommer jag kommer med jag behöver aldrig stå i det här problemet. Men varför det? Och varför det är som att dessa självklart att man ska hetera då tillens namn Ja, Jag vill på att hitta på ett nytt namn. Att vi <här> majit till så bara. nu vi vi, vi vi kör något helt ja, nytt här. Precis. Typ frost det är helt nytt. Ja, men det är Nej, man skulle bara inte någon frost liksom. För mig är det inte. Ja, men, ja, men då skulle inte folk. Man måste titta på ett helt nytt namn då. Och det är det är Eller så är det bronsvinger, var de här är. Titta på namnen. Nej, ja, men det är så här, man ska bli hand. Då. Ja, det är fruktansvärt. ska sätt. bli hans. I ja, fall det, det sker, sker, Om det sker på automatik, så är det ju någonting som absolut inte ska att man förekomma. Det ja, sen kan man ju välja att ta hans namn. Ja, det namn, kan man göra. Det är finare. Det dockas vi jävla Sundström. Men... Du är vanliggiftig. Ja, ja, man vill ha lite givit såhär. Peckare. Peckare är ju ett kunst namn. skulle jag heta Jag heter Frida kan inte säga Peckare. Du ska inte heta Peckare, men är jag på slutet Peckare? att säga det. P-E-K-K. Ja, det är inte så. Men jag ska heta Checkare. Fattar du den? Ja, men den är skylten på dörren. Peckare, Peckare. Checkare. ska heta Frida att det. Nu menar men man luta så här, vad heter Lisa heter Sjöberg. Ja, det. Är så. Vi tänker lite. <laughs> <laughs> ja, visst är det direkt här, då ska det heter. Nej, men det är Mia Bosse. Sjöberg. Chö, Chövall. Chö, Sjövall eller? Ja, ju. Ja, så kan man göra. Skulle vi gifta oss, jag och Lisa, så tror jag att vi Sjöberg och Lindvall båda två ganska det finns ju en tema där, någon form av naturtema som går igen. Jag tror att vi har på något nytt. Båda är ganska tråkiga alltså. Det hade blivit... ni kan ju behålla er namn. Jag, hade jag gift mig, hade jag gått den vägen och gjort det, då vill jag ha samma efternamn. Det tycker mm. jag är fint. Eller är kul. Spexigt. Mm. Ja, men det, är det är det här med, med, det här med ritualerna. Ja, jag förstår det. Eller med Fast med jag lekt. har ju samtidigt mitt yrke jag har mycket byggt ett så otroligt varumärke, Klingens Lindvall som kanske kan vara svårt att bara bryta upp. Men vet, vet vi är ju förskollärare och ja, har inga folk Absolut, mm, okay. jag ska inte säga det. Ja, nej men det var ju inte det vi skulle prata om nu. Nej, du skulle men... säga något om... Ja, precis. Men du, sa, för du, du, ja, du har med folk som jobbar på TV4. Ja, men precis. TV4. Så detta mm. kan komma till deras kännedom helt, mm. helt enkelt. Mitt lilla tips till dem. TV4 gör ju mycket sånt här Eh, eh, vad heter de här alla lika, alla olika, de har ju kampanjer mm. så här, typ, politiska kampanjer kan man ju säga att man inte ska vara rasistisk och sådär. Ja det är oerhört eh, modigt av dem får man säga. Ja men de är ju kör ju ändå, de, de gör mycket sådant. Men när, när var det alla lika, alla olika när var det? Ja det var tio år sedan och sånt där. Ja. men det kommer lite sånt då då då har jag här en att deras programledare, alla som jobbar där, framförallt kvinnorna, är väldigt sminkade. De har ju otroligt mycket smink. Vad sägs om att byta under en veckans tid? Att männen som jobbar där får precis lika mycket smink som kvinnorna. Kvinnorna har inget smink. Eller männen, har ju, männen har ju lite och kanske har lite så här puder och sånt får de ju liksom. Ska Se. de sminkade som kvinnor eller? Ja, de ska ja, ha lika, de ska lika mycket liksom. Steffo, Steffo, vad heter hon nu? Öster, Jenny ja, ja. Östergren. Ja, hon ja, heter Östergren. Men hon får det, heta vad hon, hon vill, nu Ja, det får heta. Steff och Jenny. De sitter ju så här i morgonshåll. Mm. Så bara, undra en vecka, byta. Det vore ju kul, alltså, för det är ju rätt så konstigt det här med att alltså, för vi är ju vana nu vi hade ju tyckt att det var att det vart en freakshow om äh, och, Stefan, ja men, men, Nej, inte framförallt honom utan framförallt Vinprövan. Oh, Bengt jobs. Ja. Jag tänker honom, honom i den här liksom. ja. drag. Men ja. ska ska vara sminkade som i drag då. Han har lika, lika mycket smink. smink, fast är det är lika ja. mycket. och no, Ja, det kanske. Det kan man ju diskutera mm. hur man ska göra det. Mm. Men att jag ändå så här, att det tar den tiden man lägger ner på sminkningen, och ändå i kilo tycker jag ändå det ska vara. Sen kan de ju få lägga det lite hur de men precis. Bara men piffa alltså, upp dem. är mycket. Massan av <gör> ja, Tänk och se. Så piffig liksom. Vilken mm. grej. Och jag ja. tycker ändå läppstiftet måste placeras någonstans. Och då får det bli på läpparna. Liksom. Ah, det ska användas liksom. Ja. Ja, det vore otroligt. Det är en briljant idé. Ja, just. Till mig. Helt gratis till TV4. Jag dansar du. Och bara <skratt> Det här var tredje avsnittet av Aftoncasten. Vi har haft väldigt trevligt, hoppas ni också haft det. Mm. Eh, det har varit många heta diskussioner. Vi har varit väldigt överens idag, upplever jag. Men, men det är ju härligt att vara överens också. Förhoppningsvis är inte ni överens. Och då får ni gärna med oss om åsikter och övriga hatbrev. Ja, Hat och kärlek insändes vänligen till aftoncasten snabbla eller skriv det på aftoncasten på facebook på våran sida där sida precis, gå jättegärna in där och gilla oss eller ja, klicka gilla och sen gå in och se att vi är eller huvudet eller sådär. Eller, eller, eller att Jens pratar för mycket vi ska prata lite mindre idag det känns så det känns verkligen så ja. Ja. kanske för det har svettats Svättas hela sändningen ja du får prata mycket i videon då. Oh, härligt, oh, ja. ja, Du är också, Fyra? Och jag med. Och med de orden så avrundar det här och säger att Gud var kul vi har haft. Hej då, ses nästa vecka. Mm. Alltså.